Făcătorilea toată făptura cea văzută și nevăzută, Dumnezeule cel slăvit în treime, căruia se închină tot genunchiul, al celor cerești și al celor pământești și al celor de dedesubt, pentru aceasta și noi, cei ce suntem luminați cu Sfântul Botez, în numele Tău cel întreit sfânt, deși nevrednici fiind, îndrăznim a-ți aduce cântare de laudă, iar Tu, ca făcătorul, purtătorul de grijă și judecătorul nostru, Ia aminte spre glasul rugăciunilor robilor tăi și nu depărta de la noi mila ta, pentru ca din adâncul sufletului purrea să strigăm ție, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi zidirea ta cea căzută pentru numele tău cel Sfânt. Arhanghelii și îngerii, începătorile și puterile, scaunele și domniile, stând înaintea scaunului slavei tale, nu pot avesti mărimea desăvârșirilor tale. Heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, acoperindu-și fețele cu frică și cu dragoste, gresc unii către alții. Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Sabaot! Iar noi, ca unice suntem pământ și țărână, cu lesnire ar fi mai ales a iubită cerea, însă pentru ca să nu ne arătăm neaducători aminte și nemulțumitori pentru atâtea îndurări revărsate asupra noastră, urmând doxologiei celor de sus, cu credință și cu dragoste grăim unele ca acestea. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești înălțimea desăvârșilor celor nespuse și adâncul tainilor celor neurmate, Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce pretutindenea ești și toate le împlinești, cel ce unul ești, același ieri, astăzi și în veac. Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce pe toate le faci numai cu voia ta, aducând într-o ființă pe cele ce nu sunt, ca și cum ar fi, cel ce pogori până la iad și iarăși ridici. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce cerci inimile și rărunchii oamenilor, cel ce numeri stelele și lor tuturor numele dai. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, ale cărui toate căile sunt adevărate și toate judecățile drepte și totodată și dorite. Sfântești Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce răspătești păcatele părinților asupra fiilor. Miluiești și ajuți din neam în neam. Sfânt, Sfântești ești, Doamne, Dumnezeul nostru. Miluiește-ne pe noi zidirea ta cea căzută pentru numele tău cel sfânt. Văzându-te pe tine, Isaia, pe scaun înalt și prea înălțat, a grăit. O, ticalosul de mine, că, om fiind și buze necurate având, am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei, iar când cărbunele cel de foc purtat de înger s-a atins de buzele lui, cu curăție te pe tine, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, pe unul Dumnezeu. Deci, o sfântă trăime, arde cu focul Dumnezeirii tale, spinii fără de legilor noastre celor multe, ca să-ți cântăm ție cu inimă curată, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Înțelegerea cea neînțeleasă căutând să o înțeleagă marle între proroci moise, a zis, arată-mi mie fața ta, însuți, cunoscut să te văd pe tine. Iar tu ai zis către dânsul, spatele meu vei vedea, dar fața mea nu se va arăta ție, că nu va vedea omul fața mea și să fie viu. Dar nouă, deși nevrednici fiind, ai binevoit a te arăta pe tine în fața unui a născut fiului tău, pentru aceasta cu mulțumire grăim. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ești dragostea cea cu văpaie arzătoare a serafimilor și înțelepciunea cea pur realuminătoare a heruvimilor. Sfânt ești, Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce ești împăratul cel mai presus de scaunele cerești și Domnul cel adevărat al domnilor celor mai presus de lume. Sfânt ești, Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce ești tăria cea nebiruită a puterilor cerești și a tot puternice, stăpânitorle al stăpânilor celor înalte. Sfânt ești, Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce ești Bunăvestirea cea plină de bucurie a arhanghielor și propovăduirea cea fără de tăcere a Îngerilor. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ești începutul a toată începerea începătoriilor, celor înțelegătoare și a tuturor puterilor cerești. A tot țitorle poruncitor, Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai nemurire și petreci în lumina cea neapropiată, iar cu aleșii tăi, ca și cu niște prieteni, față către față vorbești. Sfânt, Sfânt, Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi zi ta cea căzută, pentru numele tău cel sfânt. Cu puterea cea nespusă a puterniciei tale, toate le ții, cu cuvântul înțelepciunii tale celei neurmate, toate le chivernisești și cu duhul gurii tale toate le înviezi și le faci a se bucura. O cel în trei sori a toate făcătorile, tu ai măsurat cerul cu dreapta și pământul cu palma, care porți și hrănești toată făptura, toate pe numele chemi și nu este nimeni ce poate a se tăinui de puternicia dreptei și a vederii tale. Pentru aceasta, împreună cu toate puterile cele de sus și de jos, cu umilință, căzând, cântăm-ți: Aliluia, Aliluia, Având toată zidirea slujitoare poruncii tale, pretutinde arăți urmele proniei și ale desăvârșirilor tale, celor neurmate. Pentru aceasta. Cele nevăzute ale tale și puterea cea purărea fiitoare și dumnezeirea de pe făpturi cugetându-le le vedem, pentru care cu mirare și cu bucurie grăim unele ca acestea. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Doamne, Dumnezeul nostru, puternice făcătorile al ceor văzute și nevăzute și chivernisitorle cel cu dragoste înbelșugată al celor de acum și al celor viitoare. Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, Părinte, cel ce din patru stihii ai alcătuit făptura și cu patru timpuri ai încununat luna anului. Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce-ai poruncit soarelui să lumineze ziua și luna cu stelele să lumineze noaptea. Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce scoți vânturile din visterii, cel ce îmbraci cerul cu nori și trimiți ploaie și rouă spre răcorirea căldurii. Cântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce încingi dealurile cu bucurie și văile cu veselie, cel ce împodobesc crinii țarinii și încunesc împile, Curoade. Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce trimiți hrană puilor de corbi și adăpi toate fiarele câmpului și trimiți îndurările Tale peste toate lucrurile Tale. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi zidirea Ta cea căzută pentru numele Tău cel Sfânt, vifor având în lăuntru Eresul cel pierzător de suflete, al doilea iuda, Ari nebunul, s-a lepădat de tine, fiul lui Dumnezeu, a fi unul din sfânta treime. Iar noi, deși pe un ipostas al Tatălui, altul al Fiului și altul al Sfântului Duh, numim însă o Dumnezeire în Tatăl și în Fiul și în Sfântul Duh, de o potrivă purrea de o ființă slava și cu inima și cu buzele mărturisim și cu lumina cea întrăit luminătoare în baia Sfântului Botez, luminați fiind, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, unui Dumnezeu ne închinăm cântând aleluia Aliluia, Aliluia. Auzind păstorii și învățătorii Sfintei Biserici pe arie ca o șeară cumplită intrând în turma cea cuvântătoare a lui Hristos și răpind oile de la adevărata mărturisire, a drept credințe, adunându-se la niceea la sobor, au mărturisit pe Hristos Dumnezeu, iar nu făptură, și deopotrivă Tatălui pe Fiul și pe Sfântul Duh cinstindu-i cu glas ca un tunet au grăit. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeule Părinte și Dumnezeule Fiule și Dumnezeule Duhule Sfinte, unul adevăratul Dumnezeu, iar nu trei Dumnezei. Sfântești, Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte nezidit și Fiule nezidit și Duhule Sfinte, unule împreună nezidit, iar nu trei îndeosebi nezidiți. Sfântești, Doamne, Dumnezeul nostru. Părinte, Cel ce ai născut pe Fiul mai înainte de veci, Fiule, Cel ce te-ai născut fără de ani din Tatăl, Duhule Sfinte, care din veac purcez, de la Părinte, dar nu te naști, Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, Părinte, care ne-ai chemat pe noi dintr-o neființă, Fiule, Cel ce ne-ai răscumpărat pe noi cei căzuți prin crucea Ta, Duhule Sfinte, Cel ce sfințești și înviezi pe toți cu darul tău sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai binevoit a întemeia în duhul, în sufletul și în trupul nostru cortul cel cu trei părți spre lășluire și nu le ai lăsat pe el întru noi până în sfârșit a se strica prin păcat. Sfânt ești Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai pus semnul ființei tale, celei întrei ipostasuri, peste toate lucrurile tale în lumea aceasta văzută și în cea nevăzută. Sfânt, Sfânt, sfântești ești, Doamne, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi zidirea ta cea căzută pentru numele Tău cel Sfânt. Trăime cea fără de început și a toate făcătoare, zidindu-ne pe noi după chipul și asemănarea ta, ai poruncit nouă a face cele plăcute înaintea ta. Iar noi, și voia noastră cea rea iubind-o, făgăduințele Sfântului Botez, am lepădat și chipul tău l-am întinat. Deci, acum iarăși alergăm la tine și ne rugăm trimite ne nouă darul tău, scoate-ne pe noi din mâna vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți și ne mântuiește pe noi cu judecățile pe care le știi, ca în vecii vecilor să-ți cântăm ție Aliluia, Aliluia, Aliluia. Văzând înțelegerea care covârșește desăvârșirile tale și spusele faceri de bine către Fii cei săraci ai lui Adam, Că tot cel ce crede cu adevărat în tine, Dumnezeul cel în ipostasuri, cel mort cu Duhul se înviază, cel întinat cu știința se curățește și cel pierdut se mântuiește. Deci, cu minte mulțumitoare, cu inimă mulțumitoare și cu buze de mulțumire zidită de tine, plecăm genunchii și grăim. Sfânt, sfânt, sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai hotărât în sfatul tău, cel în trei ipostasuri, a zidit pe om și în trupul lui cel luat din țărână, suflare de viață, din gura ta ai insuflat. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce în fața lui Adam, cu chipul și asemănarea ta, pe noi pe toți ne-ai cinstit și bunătăților raiului moșteni ne-ai făcut. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce cu înțelepciune ne-ai înălțat pe noi, mai presus decât toate cele văzute și pe toată făptura cea de jos, sub picioarele noastre, ai supus-o. Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai dărit nouă pomul vieții spre hrană și cu darul nemuririi ne-ai îmbogățit. Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe strămoșii noștri, cei care au călcat porunca, nu i-ai părăsit nici după greșeală, ci într un a mântuirei în preajma Edenului i-ai sălășluit. Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai scos pe noi din pântecele maicii noastre și cu darul Evangheliei după naștere ne-ai sfințit. Sfânt, sfânt, sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi zidirea ta cea căzută pentru numele tău cel sfânt. Propovăduitorul dreptății și râvnitorul sfântului tău nume Ilie cel praluminat, chemat fiind de înger, a stat pe muntele Horeb. Deci s-a făcut mai întâi vânt mare și tare, risipind munții, apoi s-a făcut cu tremuri mare și foc arzător, Ce nu într-o acestea te-a văzut pe tine, iar după foc, glas de vânt subțire și acolo te-a văzut, deci acoperindu-și fața cu cojocul, cu veselie și cu frică a grăit Aliluia, Aliluia, Aliluia răsărită ai lumina cunoștinței celei cu trei raze strălucitoare a Dumnezeirii tale la toată lumea. Gonitai toată rătăcirea cea idolească Dumnezeule cel întrei ipostasuri și Doamne, și pe tot neamul omenesc din întunericul cel mare al păgânătății, într lumina cea minunată a Evangheliei l-ai adus, prin care noi, cei luminați, slăvin atotputernică a ta pronie, grăim. Sfânt, sfânt, Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai pierdut până în sfârșit, cu apele potopului, toată făptura cea stricată prin păcat. Și în fața lui noi ai noit tot neamul, Omenesc! Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai despărțit pe părintele credincioșor Avram, din amestecarea limbilor și în seminția lui ai întemeiat adevărata biserică. Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai scos pe poporul tău din Egipt și l-ai hrănit pe el cu mană în pustie și l-ai dus în pământul în care curgea miere și lapte. Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai primit cu Duhul tău pe proroci și prin trânșii în mijlocul lui Israel ai păsit credința și răscumpărătorul cel făgăduit. Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai pedepsit pe poporul tău cel ce greșise prin robia Babilonului, după sfârșitul căreia iarăși ai poruncit a se zidii Ierusalimul. Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru! Cel ce ai arătat pe macabei statornici până la moarte în credința și în ce cele pământești, iar pe biserica cea de sublege, ca pe o mireasă până la venirea iubitului mire, ai păzit-o întreagă. Sfânt, sfânt, sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi zidirea ta cea căzută, pentru numele tău cel sfânt. Vrând iarăși a arăta mărimea dragostei și a milostivii tale celei către neamul omenesc cel căzut, când s-a plinit vremea, ai trimis pe cel unul născut fiul tău, care, născându-se din fecioară, s-a supus legii pentru ca pe cei de sub lege să-i răscumpere care, petrecând pe pământ ca un om și răscumpărându-ne pe noi prin crucea sa, s-a înălțat la cer, de unde, împlinind făgăduința, a trimis nouă pe Preasfântul Duh ca să cântăm toți Aliluia, Aliluia, Aliluia. Minunată în adevăr și nouă minune a arătat, minunatule întru cele înalte, Doamne, când, după trimiterea Preasfântului Duh peste aleși ucenici și apostoli, i-ai trimis pe ei la propovăduire în toată lumea, ca să vestească numele cel mare al Preasfintei Treimi și să aducă toate neamurile la ascultarea credinței. Pentru aceasta, minunându-ne de puterea și lucrarea cuvintelor ceor insuflate de Dumnezeu, cu bucurie grăim. Sfânt, sfânt, Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai ales pe cele neputincioase, din neam slab și nebăgat în seamă ale lumii, ca să rușineze pe cele tari, mărite și înțelepte. Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai întărit nenumărate cete de mucenici, ca prin nenumărate chinuri și omorări să fie pecetuit adevărul Evangheliei și puterea darului lui Hristos. Sfânt ești, Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce prin semnul crucii ai plecat inima Marlui Constantin, cel întocmai cu apostolii și prin acela ai pus sfârșit cumplitelor prigoniri asupra creștinilor. Sfânt ești, Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce ai întărit biserica prin cele șapte soboare a toată lumea ca și cu șapte stâlpi purtătorilor de Dumnezeu părinți. Și de învăluirile eretice nevătămate ai păzit-o. Sfândești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai dăruit învățătorilor celor de Dumnezeu înțelepțiți și marilor nevoitori ai bunei cinstiri, ca unor prealuminate stele. Petăria Bisericii Astălucii, Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai povățuit și pe stăpânitorul împărăției romanor Constantin la lumina credinței cele adevărate și prin acela ai izbăvit toată lumea.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 Adică trei bărbați vă sunt, ca și către unul a greit, Doamne, de-am aflat har înaintea Ta, nu trece pe robul Tău. Deci celor trei care i-au stat în trei fețe, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, iar unuia Dumnezeu într-o o ființă până la pământ s-a închinat grăind, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cu totul de ești. Și totdeauna purtător de grijă pentru toată zidirea ta, nu numai cu tăria nemăsuratei puterii tale, ci și cu bogăția cea a tot lucrătoare, iar nouă, precum a zis Fiul tău că și perii capului toți sunt numărați la tine, ca nici unul din trânși să nu cadă fără voia ta, pentru aceasta nădăjduind spre pronia ta cu îndrăzneală și cu dragoste grăim. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai binevoit ca tot neamul omenesc, să se împartă în seminții și în neamuri și fiecarea din ele i-ai dărit locul și timpul viețuirii. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, prin care împărații împărățesc și cei puternici fac dreptate și păzești pe aleșii tăi ca lumina ochiului. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, din care izvorăște toată înțelepciunea și înțelegerea, toată tăria și puterea, toată sănătatea și frumusețea. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce rânduiește războaie și iarăși le oprești pe ele, cel ce încununezi cu biruință arma ce poartă dreptate, iar pe cea nedreaptă, chiar în mijlocul biruințelor, mai înainte, o Speără mare, sândești doamne Dumnezeul nostru, cel ce faci semne pe cer și pe pământ, trimiți foc, bol și de asupra oamenilor ca să nu rătrăcească ei până în sfârșit, din căile tale cele drepte. Sfântești doamne Dumnezeul nostru, cel ce înalți pe cei smeriți pe pământ, și îi pui să șadă cu domnii poporului tău, iar pe cei mândri îi nimicești ca să nu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 În cer unii cântă zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar alții cu unele lor le pun la picioarele tale, iar noi pe pământ împreună cu toată făptura, ca cei împodobiți cu chipul slavei cele de o ființă, ție ne rugăm și de la tine așteptăm mare și bogată milă cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ritorii cei mult vorbitori, deși mulți se ostenesc cu mintea a ispitit despre taina preasfintei treimi, dar nu pot a înțelege cum este un Dumnezeu de oșire însă trei de săvârșite fețe, iar noi într-o aceasta credem și mărturisim, dar cum nu o cercăm. Și nenumăratele faceri de bine cele către noi Alie fiecarea dintre cele trei dumnezeiești fețe, bine știindu le cu credință și cu mulțumire, grăim. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai rânduit cu dreaptă judecata ta nouă tuturor, a ne întoarce în pământul din care suntem luați și în ziua învierii iarăși a nescula. Doamne Dumnezeul nostru, cel ce mai înainte ai hotărât soarelui, lunii și stelelor să se întunece oarecând, iar pământului și tuturor celor ce sunt pe el cu foc a se lămuri, pentru ca în locul lor să se arate cer nou și pământ nou, pentru care petrece dreptatea. sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai rânduit ziua în care vor sta înaintea ta. L-a judecat toate semințiile și neamurile, ca să-și ia fiecare plată după faptele sale. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce vei zice dreptilor în ziua răsplătirii, veniți binecuvântații părintelui meu, în împărăția care este gătită vouă de la întemeierea lumii. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, de la care păcătoșii cei care nu s-au pocăit, cu frică atunci vor... Auzi, duceți-vă de la mine bestemaților în focul cel veșnic care este gătit diavolului și îngerilor lui. Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, care ai făgăduit ca biserica ta să o păzești neclintită până la sfârșitul lumii, spre a nu nici de porțile iadului. Sfânt, Sfânt, Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru! Miluiește-ne pe noi, zidirea ta cea căzută, pentru numele tău cel sfânt. Vrând să mântuiești lumea, te-ai arătat la râul Iordanului prea sfântă și dumnezească trăime, tatăl în glas din cer mărturisind pe fiul cel iubit, fiul în chip omenesc primind botezul de la rob și duhul sfânt pogorându-se în chip de porumbel peste cel ce se boteza. Deci, într-un numele a unui Dumnezeu, însă, în trei fețe, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ne-am învățat a lumina cu botezul pe tot omul ce vine în lume, cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Aliluia. Împărate braveșnice care răsari soarele peste cei buni și peste cei răi, cel ce iubești pe cei drepti și pe cei păcătoși miluiești, spală necurăția noastră cea sufletească și trupească, binevoiește a face în noi lăcașul tău, deși nevrednici robi ai tăi suntem. Pierde gândurile noastre cele necurate, șterge faptele cele necuvioase, îndreptează limba noastră spre a vorbi cele plăcute înaintea ta. Pentru ca cu inima și cu buze curate, cu umilință să grăim unele Sfânt, sfânt, sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, despre care ceata apostolilor în vorbește și către care soborul prorocior purrea privește. Sfânt ești Doamne Dumnezeul nostru, pe care ceata mucenicilor cu Dumnezească cuvință îl mărturisește și oastea pleacă vioșor, numele tău cel prea sfânt. Îl slăvește. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, pentru care mulțimea pusnicilor neîncetat spină și de la care nevoințele pusnicești se încununează. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, căruia ierarhii și păstorii bisericii aduc cântare de mulțumire, iar învățătorii lumii spre a noastră mântuire prin el teologisesc. Sfântești, ești, Doamne Dumnezeul nostru, primește rugăciunea cea pentru noi și mijlocerea tuturor sfinților, iar mai ales aprea sfintei fecioare care își întinde mâinile sale către tine pentru noi. Sfântești, ești, Doamne Dumnezeul nostru, îngrădește-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri și gonește de la noi duhurile cele rele de sub cer. Sfânt, sfânt, Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi zidirea ta cea căzută pentru numele tău cel sfânt. Toată cântarea ce se aduce ție nu poate ați aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate Dumnezeule cel slăvit întreime căci nu se află nici minte care se poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească, însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fieție prea sfântă trime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia, Aleluia, Aliluia. Luminătorile celor în trei sori, ca un dătător de lumină te-ai arătat în făgăduințele tale nouă ceor ce suntem întunericul tu, în necunoștinței despre soarta noastră cea viitoare. Cu mulțumire însă te mărturisim ca măcar de una din fericirile cele prevestite de unul născut fiul tău să ne învrednicești pe noi pentru care și acum, cu umilință și cu dragoste, grăim. Sfânt, sfânt, sfântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai grăit aleșilor tăi bunătățile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, pe care toți cei curați cu inima te vor vedea precum ești, și te vor cunoaște precum tu însuți îi cunoști pe ei. Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, pentru care toți cei flămâni și însetați vor avea dreptate pe saciul ce niciodată nu se împuținează. Sfântești, Doamne Dumnezeul nostru, de la care făcătorii de pace. Și iubiți se vor chema ca cei ce sunt următori ai unea născut Fiului Tău, Celui ce pe toate le-a împăcat. Sfânt ești Doamne, Dumnezeul nostru, întru care cei blânzi vor moșteni pământul, iar cei săraci cu Duhul se vor învrednici de împărăția cerului. Sfânt ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai făgăduit veșnică plată celor ce miluiesc și nesfârșită bucurie, Plâng. Sfânt! Sfânt! Sfânt ești, Doamne, Dumnezeul nostru! Miluiește-ne pe noi zidirea ta cea căzută pentru numele tău, cel sfânt! Prea sfântă treime, dă-ne nouă darul tău cel atotputernic! Primește mărturiserea păcatelor noastre înaintea slavei împărăției tale! Caută la suspinurile noastre! Trimite-ne nouă Duhul umilinței și al îndurărilor, pentru ca să ne învrednicim cu suflet și cu inimă curată, fără de o sândă a te către tine pe pământ, precum gresc îngerii în cer. Aliluia, Aliluia, Aliluia! Cântând pronia ta cei iubitoare de oameni. Te slăvim pe tine toți, trăime fără de început. Credem într-unul Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, că pe altul afară de tine, Dumnezeu, nu știm. Către tine cădem și ție ne rugăm zicând Sfânt, Sfânt, Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne ajutor ca să nu ne temem de niciun rău spre apărarea vieții noastre și spre a nu ne de niciun vrăjmaș. Sfânt Doamne Dumnezeul nostru, cel ce mântuiești pe păcătoșii cei ce se pocăiesc, deci mântuiește-ne și pe noi mult păcătoșii. Sfântești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce înmulțești mila ta, Înmulțește-și asupra noastră și ne miluiește pe noi că neputincioși suntem. Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, prelungește-ne nouă tuturor vremea vieții spre anepocăi și nu ne osândi pe noi spre tăiere ca pe smochinul neroditor. Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne pe noi de ispitele ce ne împresoară, de lume, de trup și de diavol și ne întărește în credința și în dragostea cea către tine. Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, învrednicește-ne pe noi a te vedea față către față și a intra în cămara ta cea luminoasă la nunta mielului. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne Dumnezeul nostru, Miluiește-ne pe noi zidirea ta cea căzută pentru numele tău cel sfânt. O sfântă și de viață făcătoare, nedespărțită și a toate făcătoare treimi, părinte și fiule și duhule sfinte, unule adevăratul Dumnezeu și făcătorul nostru, Primește această de acum mulțumire a noastră, trimite-ne nou darul și puterea din înălțimea Sfântului Tău lecaș, ca toate poftele trupului, călcându-le să viețuim într-o toată buna cinstire și curăție, până la sfârșitul vieții noastre, pur lăudând, preasând numele Tău și cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia oprea sfântă de viață făcătoare, nedespărțită și a toate făcătoare trăim, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, unul adevăratul Dumnezeu și făcătorul nostru Primește această de acum mulțumire a noastră. Trimite-ne nouă darul și puterea din înălțimea Sfântului Tău lăcaș, ca toate poftele trupului călcându-le să viețuim într-o toată bună cinstire și curăție până la sfârșitul vieții noastre, lăudând, pe asfânt numele Tău și cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia